În și pe pământ, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se anunță iubiți ascultători aducerea programului I-105 prin preotul Valeriu. În cadrul acestor programe noi studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, verset cu verset, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preotul Niculiță. Astfel studiul cuvântului lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața versetului 24 de la Evanghelia după Ioan capitolul 8, verset pe care îl voi citi îndată, după ce mai întâi vă voi istorisi felul cum s-a întors la Dumnezeu englezul Taylor. Astfel, subtitlul La convertit un cercetor citesc următoarele. Un mare vestitor al Evangheliei, englezul Taylor, ne-a lăsat următoarea povestire despre convertirea sa. Eram un mare necredincios, dar de la un timp am început să mă interesez de problemele sufletești. Mi-am pus în gând să mă duc la biserică și să mă întorc la Dumnezeu. Când am ajuns la biserică, era cam târziu. Slujba se terminase și lumea se împrăștiase. Nu mai era decât un biet cerșetor rămas la ușa bisericii." Dumnezeu să-ți dea o zi bună!" îi zisei aruncându-i și eu de milă câțiva gologani. Mulțumesc frumos!" răspunse cerșetorul, dar eu n-am avut niciodată o zirea. Hm, rămăsei cam rușinat de răspunsul lui și-am adăugat. Ei bine, Dumnezeu să-ți dea fericire. Mulțumesc, domnule, dar eu n-am fost niciodată nefericit. asta e bună. Cum așa? Păi, să vedeți, pentru că eu ascult într toate de voia lui Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu este voința mea și de aceea mă simt mulțumit și fericit în orice clipă. Păi bine măi, omule, îi zise eu. Dar dacă voința lui Dumnezeu ar fi să ajungem în fundul iadului, ce îi face? Nici de asta nu mă tem. Cu el sunt gata să merg oriunde chiar și în iad, căci mai bine cu el în iad decât fără el în cer. Am rămas uimit de răspunsul lui. Din acea clipă, încheie Taylor, am devenit un om nou și apoi un vestitor al Evangheliei. Iată cum un cerșetor l-a convertit pe marele Taylor al Angliei. A avea o stare în lucrurile din afară, pentru ceilalți părând o stare de plâns, dar fiind în sufletul tău mulțumit și cu o fericire de plină, este paradoxul credinței, starea cea mai de efect, care trezește în sufletele celor din jur, dorul și nădejdea după Dumnezeu. Ce mult am câștigat noi înșine, dacă am învățat de la acest cerșetor, să știm că toate zilele noastre sunt bune, și fericirea noastră este nestingherită de cele văzute, pentru că noi, la fel ca și el, primim totul ca fiind voia lui Dumnezeu. Și avem un temei puternic în Bibliile pe care le putăm la subțioară cu multă mândrie în fiecare duminică la biserică. Avem în aceste Biblii un temei puternic să ne simțim în felul acesta. Spune cuvântul Domnului că toate lucrurile lucrează împreună spre bine, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și dacă noi am luat cuvântul acesta cu rugăciune, cu smerenie și cu deplină credință, atunci am ști să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile cum ne îndeamnă iarăși cuvântul în altă parte. Starea aceasta de mulțumire, de încredere și de supunere față de voia lui Dumnezeu în liniște, aceasta ar stârni mult mai multe suflete la Dumnezeu decât o facem plângându-ne, de situația politică, de situația economică, de problemele noastre din viață. Iată aici un biet cerșetor care a fost un nealt al lui Dumnezeu, prin care a întors la el pe Taylor și acesta a ajuns un mare vestitor al Evangheliei. Câte suflete au venit la Dumnezeu prin omul acesta... La toate aceste suflete și-a pus aportul un cercetor, un om de rând, care poate niciodată n-a predicat Evanghelia nimănui, dar care prin starea lui de mulțumire față de Dumnezeu, încrezându-se în el, a putut să aducă la Dumnezeu pe omul acesta. Hotărât lucru, Taylor va avea cununile lui în cer pentru munca pe care a desfășurat-o. Dar să nu vă gândiți că cerșetorul acesta nu va avea și el partea lui, și cununile lui deosebit de mari pentru faptul că el a fost instrumentul de care s-a folosit Dumnezeu ca să poată ridica pe acest mare vestitor al Evangheliei. Nu mai departe decât în dimineața zilei de astăzi discutam cu o soră la telefon tocmai aspectul acesta. Discutam faptul că Oamenii, în general, atribuie merite deosebite celor care fac o lucrare publică. Dar numai Dumnezeu știe că în spatele acestora care fac lucrare publică se află o soție scumpă care are o grijă deosebită și fără grijă acelei celei soții scumpe, cel care face lucrarea publică ar putea să facă foarte puțin sau nimic. Se află de asemenea foarte mulți care suportă în rugăciune. Și când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu, în loc să vedem așa cum ne așteptăm noi pe cei care au făcut lucrări publice în mare cinste, o să-i vedem poate pe unii din ei foarte mici și o să vedem că cei care au suportat în rugăciune și au lucrat într-un fel sau altul, au contribuit la viața lor, vor avea merite deosebite. De aceea să avem mare grijă să lăsăm direct și total în seama lui Dumnezeu rezultatele lucrării noastre, cel mai mult să avem, pe inimă să facem voia lui Dumnezeu în locul și în timpul și în felul în care ne-a pus. Iată avem aici exemplul acesta, pe cercetorul acesta, care ne poate servi foarte mult și nouă în zilele de astăzi, când țara noastră trece prin situații foarte critice, situații economice, și să nu ne, ne liniștim de faptul că trecem prin împrejură grele ci să le fructificăm din plin, arătând mulțumire către Dumnezeu și recunoștință, iar starea aceasta de încredere liniștită în mâna lui Dumnezeu și de primire din mâna lui și starea în care ne aflăm va strâni la Dumnezeu mult mai mult pe cei din jurul nostru decât ar face niște predici de la amvane luxoase, decât ar face niște predici ale unor oameni îmbrăcați în costume luxoase și bulbucându se ochii de grășime. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să înțelegem marele secret al vieții de fericire pe pământ, care este să primim din partea ta tot ceea ce vine peste noi. Ajută-ne, te rugăm ca și ascultând la mesajul acesta, să învățăm secretul mulțumirii față de tine în toate lucrurile. Aceasta ne va aduce și nouă o sănătate și o vigurozitate duhovnicească puternică și în același timp îți va aduce și ție roade binecuvântate spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Chemați prin bucuria, chemați eu cu voi când lucrați. Și atât îl vă dăm Că ea voi să vă bucurați Chemați bucuria să vină Ce-ntrece comori și averi Așa-i bucuria divina, Te umple de sfinte puteri Chemați bucuria să vină așa bucuria divină, te umple de Sfinte puteri. așa e bucuria divină, te umple de Sfinte puteri. Iubiți ascultători, ne apropiem de textul lecțiunii noastre de astăzi, care așa cum l-am anunțat, se deschide cu versetul 24 din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, verset pe care îl citesc, acompaniat de explicațiile care îl însoțesc. De aceea vă spun că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cuvintele acestea Domnul Isus le-a adresat iudeilor care nu vroiau deloc să-L primească și căutau să-L omoare. Dacă nu crezi în Domnul Isus, așa cum este El și nu cum ți-L închipui tu, atunci mori în păcatele tale. Domnul Isus se numește pe sine Eu sunt. Așa după cum odinioară Dumnezeu s-a legitimat lui Moise, eu sunt cel ce sunt. În ebraică este termenul Jahve sau Jehova, adică cel care există de la sine sau cel care a fost, cel care este și cel care va fi. Nu este de ajuns pentru mântuire să crezi oricum în Domnul Isus ci trebuie să crezi așa cum este El, să primești în tine felul Lui de a fi, să te supui fără nicio reținere învățăturii sale, care este adevărul absolut. Dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Scurt și cuprinzător. Domnul Isus este Iahve, adică ceea ce este Dumnezeu Tatăl una cu El, este Fiul lui Dumnezeu trimis de Tatăl Său ca să vină în această lume a întunericului și a morții, să aducă lumina și viața. Dacă acei pentru care venise nu-L primeau, aveau să moară în păcatele lor. Printre ei suntem și noi cei de astăzi. Cine nu primește pe Domnul Isus, așa cum este El, moare în păcatele sale. Comparându-ne pe noi cu o mașină, dar de data aceasta noi având voință, dacă nu lăsăm ca Domnul Isus să vină în noi să fie motorul vieții noastre, noi putem să ne numim mașină cât vrem, putem să imităm zgomotul de motor, dar nu vom face niciun alt serviciu mai bun decât un bolovan de piatră. Numai dacă lăsăm ca Domnul Isus să vină și să fie motorul vieții noastre, să pună în mișcare ființa noastră către cele de sus, numai atunci ne îndeplinim rolul pe care îl avem menirea de mașină pentru că ne mișcăm Fiind mișcați de motorul care este Domnul Iisus Hristos O mașină care nu acceptă să-i se pună motor Poate să se numească mașină cât vrea Dar nu este bună de nimic Va ajunge să se ruginească, să se paraginească Și în final să fie aruncată la cimitirul de mașini Un om care nu primește în el pe Domnul Iisus Hristos Poate să se laude el cu toate imitațiile pe care le face Ajunge până la urmă să se ruineze Și să fie aruncat în moartea veșnică numai omul care primește pe Domnul Isus Hristos și Domnul Isus Hristos îl va învia la viață și îi va da harul și puterea prin Duhul Său ce spun să se miște și să alerge spre cele cerești, numai acela rămâne în veac și acela se numește adevărat om și își merită numele de om pentru că om înseamnă privitor spre cele de sus și mergi în direcția spre care îi privești. Viață și iertare are numai cel care primește, prin credință pe Mântuitorul Iisus Hristos, izvorul vieții și al iertării, motorul adevărat al vieții, singurul motor al vieții, pentru că El este singurul, Eu sunt. Domnul Iisus este același, ieri, azi și în veci, adică Iahve, cel care a fost, este și va fi. Degeaba cred numai într-un Hristos care a fost acum 2000 de ani. Trebuie să cred într-un Hristos care este, adică acum, un astfel de Hristos, Hristosul cel prezent, prin Duhul Său cel Sfânt, mă mântuiește, nu un Hristos istoric de acum două mii de ani. Degeaba cred numai în Cristosul care se află în cer. Trebuie să cred în Hristosul care este lângă mine acum, care mă aude și mi vede toate nevoile mele, un astfel de Cristos mă mântuiește, care operează prin puterea Duhului Său cel Sfânt în noi. Dacă nu credeți că eu sunt prezent lângă voi, deci, și vă pot mântui acum, spune Domnul Isus, veți muri în păcatele voastre, după cum am spus despre o mașină, care dacă nu primește motorul pe, să o miște, va rămâne, va rugini și va fi aruncată la gunoi cu toată aparența ei frumoasă. cuvânta să fii tu, Doamne suse care ești un mântuitor săvârșit. și care atunci când ești primit în inima unui om, îi dai viață și putere să alerge, Neobosit să zboare către cele de sus Tu ești gata să dai oricui îți cere harul de care are nevoie și nu îi pe nimeni de la tine În versetul 25, iudeii aceștia, intrigați, răspund Cine ești tu? i-au zis ei Isus le-a răspuns Ceea ce de la început vă spun că sunt Dacă cineva pune domnului Iisus cu toată sinceritatea întrebarea Cine ești tu? El îi va răspunde simplu și hotărât. Sunt Fiul lui Dumnezeu, care m am pogorât din cer ca să te mântuiesc din robia păcatului și a morții. Sunt calea, adevărul și viața, ca tu să nu mai rătăcești. Sunt lumina lumii și lumina ta, ca tu să nu mai umbli în întuneric. Sunt totul totului pentru tine, pentru ca tu să nu mai flămânzești și să nu mai însetezi după nimic din lumea aceasta dacă vii cu adevărat la mine și mă primești așa cum sunt. Eu sunt motorul care îți dă viață și te ajută să ajungi înapoi la locul de unde te-ai rătăcit în fericirea cerești. Fără mine, rămâi în moarte. Fără mine nu este nimic. Fără mine este întuneric, beznă și moarte veșnică. Eu sunt cel care te ajută să mergi înapoi la Tatăl, din sânul căruia ai plecat înșela fiind de satan. Dacă întrebarea, cine ești tu, este pusă de Duhul Vicleniei, Domnul Isus nu dă niciun răspuns. Iudeii religioși, fariseii, întrebau un chip viclean pe Mântuitorul, de aceea el nu le răspundea după placul lor. În toate vorbirile și lucrările sale, Domnul Iisus arăta cine era, dar ei nu aveau urechi de auzit și inimă de înțeles. Nimic nu-l face pe om mai viclean, mai fățarnic și mai întunecat la pricepere, ca duhul de partidă religioasă de care se lasă stăpânit. Așa erau fariseii de odinioară, și de aceea urau cu tot focul inimilor pe Domnul Isus și felul lui de așa au stat lucrurile atunci, așa stau și astăzi. Deci Domnul Isus spune iudeilor, eu sunt ceea ce de la început vă spun că sunt. Duhul vicleniei și al necredinței are totdeauna întrebări depus ca să se îndreptățească și să -și scoată în cuvințarea ca să nu creadă pe când credința primește tot ce spune Dumnezeu. Prin viața și lucrările sale, Domnul Iisus arăta oamenilor ceea ce ei nu puteau să vadă și să aibă prin niciun alt mijloc. Să luăm bine seama la ceea ce El spune. Dacă nu credeți că Eu sunt, cuvinte care trebuie luate în seamă astăzi mai mult ca oricând, pentru că astăzi se vorbește mult despre El, dar oamenii nu cred că El este ceea ce spune aici, adică arătarea Lui Dumnezeu, Tatăl Fiului Dumnezeu. Cine nu crede în El, așa cum ne-l înfățișează această evanghelie, va muri în păcatele sale. Ca să putem cunoaște cu adevărat pe Domnul Isus, trebuie să ne golim de noi înșine, să ne deschidem spre El și El va intra în noi și va fi viața, gândirea și dragostea noastră. El vrea să ni se descopere, dar trebuie și noi să vrem să ne lepădăm de noi înșine. În versetul 26, Domnul Isus continuă să le spună. Am multe de zis despre voi și de în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat și ceea ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Iubit ascultător, și despre mine și despre tine are de zis ceva Domnul Isus. Poate nu știm tot ce are El de zis, dar ceva tot știm dacă suntem sinceri cu noi înșine. ce ascultare și nesupunere față de cuvântul lui scris este un motiv care îl face să zică ceva despre noi. Și tot ce are El de zis este de absolută trebuință pentru mântuirea și desăvârșirea noastră, este de absolută trebuință pentru roada pe care trebuie să o aducem, este de absolută trebuință pentru starea de împreună lucrător cu El. Domnul Isus este Lumina, Adevărul și Sfințenia. Tot ceea ce nu se potrivește cu Lumina, tot ceea ce nu izvorăște din adevăr, și tot ceea ce o sfințenia în viața noastră, trebuie să le pădăm neîntârziat, căci altfel mergem spre moarte. Noi am făcut un legământ cu Domnul. Am păstrat noi acest legământ așa cum am spus la început? Am zis atunci că ne le pădăm de toate și de noi înșine și ascultăm numai de El și de cuvântul Lui scris. Trăim noi cu putere acest legământ? Ce are de zis El în privința aceasta? Să ne cercetăm, iubiților? și să nu amânăm îndreptarea noastră. Domnul Isus spune deci, Ce am auzit de la Tatăl, aceea spun lumii. Orice dar, orice adevăr, orice lumină, vine numai de la Dumnezeu. Așa citim și la Iacov 1 cu 17. Numai Dumnezeu are adevărul și viața. Numai ce spune El dă garanția adevărului, căci nimic bun nu locuiește în om, oricine ar fi El. Și dacă omul prin sine însuși nu poate da nimic bun, mai putem oare să primim ceva de la El? Un exemplu strălucit ne este Domnul Iisus și în privința aceasta. Dacă El, care era lumina și adevărul, nu vorbea nimic de la El, ci numai ceea ce auzit de la Tatăl, păi cu cât mai mult noi, care suntem născuți în păcat și care suntem stăpâniți de mediul în care trăim, Zic, cu atât mai mult noi trebuie să nu spunem absolut nimic de la noi și nici de la oameni când este vorba de adevărul mântuirii, când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, ci să căutăm să deosebim bine ceea ce spune Dumnezeu și aceea să spunem și noi. Toate rătăcirile și dezbinările în creștinism vin numai de aici. Oamenii au spus și au învățat și din altă parte, nu numai ce a spus Dumnezeu și cuvântul Lui. Ei au adăugat sau au scos din ceea ce a spus Dumnezeu după cum le-a convenit. Ceea ce nu vine de la Dumnezeu, trebuie să știm, vine de la satana, de la diavolul. Dacă Domnul Isus n-a îndrăznit să spune niciodată nimic de la el, înseamnă că noi, cu atât mai mult, nu putem să spunem de la noi El dacă ar fi spus totuși ar fi spus numai lucruri bune Căci El era Dumnezeu și om în același timp fi binecuvântat numele Lui Dar ca să ne arate nou, care este adevărata noastră posibilitate Să mergem înainte în cer Ne-a demonstrat practic cum că noi nu trebuie să spunem nimic de la noi înșine Căci tot ceea ce nu vine din Dumnezeu vine de la satana Toate obiceiurile toate învățăturile străine de Biblie și de Duhul ei sunt lucrarea vrăjmașului pe ogorul lui Dumnezeu. Sfântul Ciprian cu multă putere spunea, Obiceiul care nu se reazimă pe adevăr nu este decât o minciună veche. Numai Dumnezeu are adevărul și numai cuvântul lui scris ne-l arată. Tot ceea ce nu se potrivește cu Scriptura, când este vorba de mântuire, nu este adevăr. Prin cuvântul care nu exprimă adevărul, omul își prostituează propria ființă, ajungând un factor de infecție pentru alții. Așa spunea un gânditor român a Gârbiceanu. Oricât de strălucite și de mari, ni s-ar părea lucrurile religioase, dar care nu au temelie în Sfânta Scriptură, n-au nicio valoare pentru mântuirea omului. Nimic nu e mare dacă nu e adevărat spunea Lessing, un scriitor german. Domnul Iisus, deci, apasă. Ce-am auzit de la tatăl, aceea spun lumii. Dragul meu, ce spui tu, lumii? Ce înveți tu pe cei din jurul tău? Fii atent! Nu te lua după oameni, nici după partidele religioase făurite de ei, căci multe mai sunt. Tu spune altora numai ceea ce ești încredințat că a spus Domnul, ceea ce știi că este izvorât din cuvântul Lui, căci numai această învățătură face bine celor ce ascultă. Numai adevărul de mântuire și numai El sfințește pe om. Ai să întrebi acum, dar cum pot să știu care interpretarea cuvântului este în Duhul Lui Dumnezeu? Nu este complicat deloc să ai numai o inimă sinceră care să dorească adevărul lui Dumnezeu așa cum l-a lăsat el nealterat, neștirbit de nimeni și nimic, și vei afla. Urmăriți pacea și Sfințirea spune cuvântul fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă noi urmărim pacea și Sfințirea, deci niciun compromis la adresa adevărului, adresa Scripturii, atunci noi vom cunoaște adevărul lui Hristos și acesta putem să-l propovăduim liniștiți, practicându-l noi mai întâi. Fiind niște căutători și făcători de pace în sfințirea Cuvântului lui Dumnezeu. Doamne Isuse, înnoiesc legământul cu tine și te rog să mă întărești în tine și în adevărul Cuvântului tău, ca să nu pot să mă abad din tot ce e adevăr și sfințenie, să nu pot să învăț pe nimeni altceva decât ceea ce aud de la tine în fiecare zi, să nu pot să urmez o cale sau o învățătură străină de tine pentru slava ta și pentru propășirea lucrării tale. Amin. În versetul 27, Ioan Evanghelistul ne face cunoscut că ei n înțeles că revorbea despre Tatăl. Ca să poți pătrunde în microcosmos și să vezi ce se întâmplă acolo, în lumea atomilor și a microbilor, îți trebuie un aparat numit microscop. Ca să poți pătrunde în macrocosmos și să vezi ce se petrec acolo, în lumea stelelor, Îți trebuie un aparat numit telescop Tot așa ca să poți pătrunde în împărăția tainelor duhovnicești Îți trebuie și acolo un aparat Care se numește inima curată Ferice de cei cu inima curată Spune la Matei 5 cu 8 Că cei vor vedea de deci ei pot să vadă pe Dumnezeu Fără inimă curată Aceasta înseamnă de fapt sinceră Fără umbră de viclenie fără îngânfare, o inimă care recunoaște adevărata istare înaintea lui Dumnezeu și îl caută pe el, fără o astfel de inimă, nu poți vedea adevărul, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu oricât de mult te izbate. O dorință sinceră, care înseamnă inimă curată, te duce la credință și credința te apropie de Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, în lumina lui, primești pricepere ca să cunoști noi și noi taine dumnezești. Ei nu au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Farisei de odinioară, adică oamenii cei mai religioși de atunci, nu au înțeles vorbele Domnului Isus. De ce? Pentru că nu erau curați cu inima, ci erau vicleni. Ei erau vicleni pentru că erau stăpâniți de Duhul de partidă. Cei stăpâniți de Duhul de partidă nu poate să priceapă pe Dumnezeu, pe Domnul Isus și felul Lui de a fi, nu poate pătrunde înțelesul duhovnicesc al cuvântului Lui Dumnezeu. Și încă ceva. Cel care nu pricepe, duhovnicește, cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu rămâne aici, ci merge mai departe. El, pretinzând că are adevărul, începe să desconsidere și apoi să prigonească pe omul duhovnicesc, adică pe acela care nu primește felul său de a fi al partidei din care face parte. Așa au făcut iudeii religioși cu Domnul Isus. Dragul meu, tu înțelegi cuvintele Domnului Isus? Acest lucru se vede din trăirea ta care seamănă sau cu trăirea Domnului Isus sau cu felul Lui de a fi. Dacă ești stăpânit de păcat sau de duhul unei partide religioase, așa ca iudeii, încă n-ai ajuns la ceea ce dorește Dumnezeu de la tine, n-ai ajuns la nașterea din nou care te face asemenea cu Dumnezeu în gândire, în vorbire și în lucrare. Iubiți ascultători, mare grijă să ne ferim de tot ceea ce nu este din cuvântul Lui Dumnezeu. Condemnul acesta de a rămâne în cuvântul Domnului așa cum ne l-a lăsat el sub directa călăuzirea Duhului Sfânt va duce la cunoștință încheierea programului I-105. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Iubiți ascultători, în cele aproximativ 3 minute care ne-au mai rămas până la epuizarea timpului ce ne-a fost acordat, programului I-105 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vom da citire unei poezii al cărei titlu este Aprinde, Doamne, focul sfânt. Aprinde, Doamne, focul sfânt pe altarul vieții mele, Primește arderea de tot întinsă pe nuiele, În inima și în dorul meu și în toată mea ființă Vreau, Duhul tău, să-l simt mereu că-și face locuință. Nu sunt decât un vreascuscat când nu te am pe tine. Aprinde, Doamne, focul sfânt și pune viață în mine. Un far luminător să fiu și în mâna ta făcrie, aprinde, Doamne, viața mea ca rugul în pustie. Prea mult pământ am adunat în sacii de pierzare, că nu mai pot să adun nici har, nici binecuvântare. Iisuse, arde în mine tot ce-i zgură și mândrie și să rămână dragostea și sfânta bucurie. Am tot zidit, dar fără rost, nimic nu stă în picioare, căci am zidit cu treștie și fân fără valoare. Să arde în mine tot ce nu sunt comori adevărate și să rămână aurul nădejdilor curate. E totul deja pregătit, dar nu e foc pe altare. Și jarul nu vreau să mi iau din lumea de pierzare. O, Duh preaspând, primește-mă ca jertfă sfântă vie, Adu în mine foc din cer de har și de tărie. Pe-un vârf de munte, pe carmel, aștept și azi trezirea, Văpăi și mistuiri cerești să ardă putrezirea, Și să se vadă în mine un foc al dragostei divine, Că fost cu tine răstignit, și că trăiesc prin tine. Amin.